Розділ 27. Таємниця. Що? Розбовкав. лаяв мешкогенку. Ех ти, базікало! А я йому мовчати повинен, виправдовувався Генка. Він буде спектакль зривати, а я йому повинен мовчати. Хлопці сиділи в славика. Квартира в нього велика, світла. На підлозі килими, над столом красивий абажур. На дивані маленькі строкаті подушки. Генка сидів на круглому обертовому стільці перед піаніно і розглядав обкладинки нотних зошитів. Він почував себе винним, і, щоб приховати це, був неприродно збуджений і невгаваюче ляпав язиком. «Паганіні!» – прочитав він. «Що це за паганіні такий?» «Це знаменитий скрипач!» – пояснив Славик. Йому вороги перед концертом порвали на скрипці струни» але він зіграв на одній струні, і ніхто цього не помітив. Подумаєш, сказав Генка, у батька на перевозі їздив кочегар Панфілов. Так він на пляшках грає, що хочеш, спробував би твій паганіні на пляшці зіграти. Що з тобою говорити, розсердився Славик, ти нічого в музиці не розумієш. Хіба мені розмовляти заборонено? Генка, відштовхнувшись від піаніно, зробив кілька обертів на стільці. «Знаєш, Генко, – похмуро промовив Мишко, – треба думати, що говориш. Якби ти думав, то не розбовкав би борці про ящики. Тим більше, що в тих ящиках нічого немає, – вставив Славик. «Ні є, – заперечив Генка, – там нитки!» «Чому ти так впевнений, що там нитки? – спитав Славик. «Упевнений і все, – труснув чубом Генка. – Ти завжди цвенькаєш, чого не знаєш, – сказав Мишко. – Там зовсім інше!» «Що? Ага, так я тобі й сказав. Щоб ти знов роздзвонив?» Їй Богу!» – Генка приклав руки до грудей. «Щоб мені не встати з цього місця. Щоб...» «Хоч до ранку, бажись!» – перебив його Мешко. «Все одно нічого не скажу. Тому що ти завжди дзвонарем був, дзвонарем і залишився». «Але ж я не розбовкав?» – сказав Славик. «Виходить, мені ти можеш розповісти?» «Нічого я вам не скажу!» – сердито відповів Мешко. Я бачу, що вам не можна серйозну справу довірити. Деякий час хлопці сиділи мовчки, дуючись один на одного. Потім Славик сказав. Все-таки нечесно критися. Ми всі втрьох лазили в підвал. Отже, між нами не повинно бути секретів. Я хіба знав, заговорив Генка, звертаючись до Славика. Я думав, ящики, ну і ящики. Адже мене ніхто не попередив. Сам з чимось криється, а інші винні. Мешко мовчав. Він усвідомлював, що не зовсім правий. Треба було попередити Генку. І взагалі він поступив не по товариському. Він повинен був поділитися з хлопцями своїми підозрами. Але як же тоді Кортик? І про Кортик розповісти? Звичайно, вони хлопці надійні, не видадуть. І Генка не розляпає, коли буде все знати. Але розповісти про Кортик? А якщо так, про Філіна і про Нікітського розповісти – а про кортик поки що не говорити, а там видно буде. А може і про кортик розповісти? Адже ж він один нічого не зробить, один в полі не воїн. Однак він пробурчав. Коли в людини є голова на плечах, то вона повинна сама мозком ворушити, а то не попередили його. Генка відчув у його словах примирення і почав енергійно виправдовуватися. «Але ж ти зрозумій, Мишко, звідки я міг знати?» Хіба я думав, що ти від нас з чимось криєшся? Адже я від тебе нічого не приховую. І взагалі, – образився Славик, – оскільки в тебе є від нас секрети, то нема про що й говорити. Ну гаразд, – сказав Мешко, я вам розповім. Але майте на увазі, що це велика таємниця. Цю таємницю мені довірив не хто-небудь. Мені її довірив. Він подивився на напружені від цікавості обличчя хлопців і повільно промовив. Мені її довірив Поливой. Ось хто мені її довірив. в Генки розширилися. Погляд його завмер на Мешкові. Славик також дивився на Мешка дуже уважно. Він з розповідей Мешка і Генки знав і про Поливого, і про Нікітського. «Так от», – продовжував Мешко, – «насамперед дайте чесне слово, що ніколи, нікому, ні за що ви цієї справи не розляпаєте. «Даю чесне слово благородної людини». Урочисто проголосив Генка І вдарив себе в груди кулаком Клянуся своєю честю Сказав Славик Мешко встав На шпинках підійшов до дверей Тихенько відчинив їх Оглянув коридор Потім щільно причинив двері Уважним поглядом обвів кімнату Заглянув під диван І показавши пальцем на двері, що вели в спальню пошепки спитав Там нікого немає? Нікого Так само пошепки відповів Славик «Так от, знайте!» – прошепотів Мишко і таємниче оглянувся на всі боки. «Знайте, у Нікітського є найближчий помічник у його шайці і прізвище його!» Він зробив паузу, потім багатозначно промовив. «Філін! О!» Ефект був приголомшуючий. Генка сидів міцно вчепившися в стілець, нахилившися вперед з відкритим ротом і округленими очима. Навіть його волосся якось по-особливому піднялося і стерчало в усі боки, ніби здивоване щойно почутою новиною. Славик часто моргав, ніби йому насипали в очі піску. Налюбувавшись справленим враженням, і щоб ще посилити його, Мешко продовжував. І от, у мене є підозра, що той високий, який був у підвалі, а потім вийшов, пригадуєте, в кавказькій сорочці, той і був нікітський. Генка трохи не впав з стільця. Славик підвівся з дивана і розгублено дивився на Мишка. «Що? Це серйозно?» – ледве зміг він вимовити. «Ну от іще», – знизав плечима Мамишко, – «стану я жартувати такими речами. Тут, брате, не до жартів». Я його по голосу впізнав. Щоправда, обличчя я його не бачив, але ж факт, що він затримувався. «Оце так!» – зміг нарешті промовити Генка. «Оце тобі так!» «А ти ляпаєш, де попало!» «Раз така справа», – сказав Славик, – «треба негайно повідомити в міліцію». «Не можна», – відповів Мишко і надав своєму обличчю загадкового виразу. «Чому?» «Не можна», – знову повторив Мишко. «Але чому?» «Треба все як слід з'ясувати», – ухильно відповів Мишко. «Не розумію, що тут з'ясовувати?» – знизав плечима Славик. «Нехай навіть ти не зовсім упевнений, що це Нікітський, але ж філін той!» Мешко встав і рішуче сказав, «Я вам ще не все розповів. Ходім до мене». Хлопці відправилися до Мешка. Коли вони проходили через двір, Генка підозріло оглядався на всі боки. Йому вже здавалося, що ось зараз тут з'явиться Нікітський.